Təhrim surəsi Mədinədə nazil olmuşdur 12 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər Zövcələrinin səndən razı qalmasını diliyərək Allahın sənə halal etdiyi şeyi Dünya ləzzətini niyə özünə haram qadağan edirsən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Həqiqətən Allah halal bir şeyi özünüzə haram etmək barəsində içdiyiniz andlarınızı, kəffara verməklə geri götürməyi vacib, qanuni etmişdir. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə gizli bir söz demişdir. Oysa bu sözü digər zəvcələrdən birinə xəbər verdikdə və Allah bunu ona peyğəmbərə əyan etdikdə peyğəmbər bunun bir qismini zəvcəsinə bildirmiş, aləcənablığı üzündən bir qismini bildirməkdən isə vaz keçmişdir. Peyğəmbər əhvalatı zəvcəsinə bildirdiydə o, "Bunu sənə kim xəbər verdi?" deyə soruşmuş. O da "Bunu mənə hər şeyi bilən Hər şeydən aqəh olan Allah xəbər verdi, deyə cavab vermişdi. Ey Peyğəmbərin zövcələri, Əgər ikiniz də bu hərəkətinizə görə Allaha tövbə etsəni, çox yaxşı olar. Çünki Peyğəmbərə əziyyət verməklə, Ona xoş getməyən bir hərəkət etməklə, Qəlbləriniz onun barəsində bir qədər qeyri-səmimliyə, Günaha meyil etdi. Əgər ona, peyğəmbərə qarşı bir-birinizə kömək etsəniz, bilin ki, sizə qələbə çalmaqda onun mövlası, dostu, hamisi Allah, yardım göstərənləri isə Cəbrail, əməli salih möminlər və bundan sonra da bütün mələklərdir. Əgər o sizi boşasa ola bilsin ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr müsəlman, mömin, itaətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin. Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhli əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar, daşdan düzəlmiş bütlər, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiği əmirləri asi olmayan, quyurulduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli, heç kəsə zərrəcə rəhm etməyən və çox sərt təbiyyətli mələhlərdir, zəbanilərdir. Kafirlər cəhənnəm oduna atıldıqları zaman onlara belə deyiləcəkdir. Ey kafir olanlar! Bugün heç bir üzrxahlıq etməyin. Siz ancaq dünyada törətdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Ey iman gətirənlər! Allaha səmim qələbdən bir daha günaha qayıtmamaq şərti ilə tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızın üstünü ördsün və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin. O gün Allah öz Peyğəmbərini və onunla birlikdə iman gətirənləri xəcil etməz. Onların iman nuru Qıl körpüsü üstündə onlara yol göstərmək üçün önlərindən və sağ tərəflərindən axıb şöylə saçarkən onları belə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bizim nurumuzu tamam çamal elə və bizi bağışda, həqiqətən sən hər şəyə qadırsən. Ya Peyğəmbər, kafirlərə qarşı qılıncla, münafiqlərə qarşı sözlə vuruş. Onlarla sərt rəftar et. Onların məskəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis sığınacaqdır. Allah kafirlərə Nuhun övrüti ilə Lutun övrətini misal çəkdi. Onlar bizim qullarımızdan iki salih bəndənin kəbini altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və onları Allahdan, Allahın əzabından heç vəçlə qutara bilmədilər. Onlara Başqaları ilə birlikdə siz ikiniz də cəhənnəmə girin deyildi Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini Asiyə bint məzahimi misal çəkdi O zaman o Ey Rəbbim Mənim üçün öz dərgahında Cənnətdə bir evdik Məni Firondan bunun əməlindən qutar Məni zalim qövdündən xilas et demişdi Allah mömin qadınlara Həmçinin namusunu, ismətini möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz Cəbrail vasitəsilə libasının yaxasından onu öz ruhumuzdan, öz yaraddığımız ruhtan üfürdük. Məryəm Rəbbinin sözlərini, şəriyyətini, dini hökmlərini, kitablarını təsdiq etdi və Allaha itayət edən bəndələrdən o.